من يهده الله فلا مضللاه ومن يغدل فلا مضللاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحدا وحده لا شريك لا وأشهد أنه حمرنا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وعن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قضيعة رحم ما يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحصر عند ذلك ويدعو الدعاء رواه مسلم رحمه الله زما عزت مند او حاضرینو مسلمانانو وروړو الٰہی العالمین دی موږ او تاسو ټول د صحیح سمج او پدې عمل کول توفیق راشب کی زمون गोष्ट او د تمام مل سالیت او د جن کامیابی پدې کې را چې د الله را لګلې شوی دین صحیح زکو ور وفای فرمایلي دېستا سرب زمون गोष्ट کول ته اوذو امر دې د الله تر اف نه حکم دې وې مار او بلې سمادات تاسو سره واغت استجبلکوم زب تاسو دعاګان قبول ورته یو یا سره اوږه د دعا غښتوه بلبل وعده فرمایلی د قبلو دادی امت یوې خصوصیت ده چې په منس کې سر شرم نشتا کریم حکم فرمای او ما په مشکلاتو پریشانو کې روبه جاي اس سجب لهم داد قبل دو عادت زبستا سو دواګان قبلو حدیث نيورس او ند سے لرحم اید سوال کئ ای ایو صلی اللہ پور تکڑی نہ خو سوال د گناہ کئ او ند سے لرحم اید کټکول سوال کئ نو د دعا قبلہ دی شی او چیدے تلوار لکې وے ل صلی یاد الله رسول تلوار صدا کوي دا بندا وای ما دوا وای غستا قد دعوته قد دعوته ما دوا وای غستا دعا می ورتا نو ما خو نکتل چې زما دعا قبول شوا نو به د اس ترې شي او دعا دا د مسلم شریف حدیث دچا یاد شوي عامه دا دا مسلم شریف حدیث پہ دا شیخ پریشانہ کھولتی ہے تو ہے اے الہ العالمین دو دعا حکم کرے او دا قبلی دو وعدے فرمائے رے او سید العالمین فرمائی جد بند دعا قبلی او شرط دا دے چی دے دے سوال نکے دے یورشتی او سل رحمی دے کتکول سوال نکے او درہم خبر دا چې چی تلوار نکے دانا چی بس دو ننو قوتا وی چی سبا دے دماغ جولیل دکے صحابہ اکرام وی تلوار صدا ای دے وی ما دعاو قوتا ما دعاو قوتا ما خون نکا تن چی زمان قبلی بس زمان داسو ماناسو ستړې شو, شو دواي پرې خوا نو رحیم د دعا د غختو حکم کړي او د قبلې وو وعده فرمایلي خو په دې قبلې وو کې کلا کل وخو کلا داسې وی چې واسو د وختولاندی مخ باندې لاس دې راستي دی او جولې د خیر نه ډکه قَلَفَكِ شُلُنَ سَوْنَ كَالُنَ عِي لَوْلِي خَلْقُ قَدْوَا كِي زُرْبُنَ كَالَ عِي ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پور جوڑ کو خانہ کعبہ نولا سے پور تا کوئی دعا غواری اسماعیل علیہ السلام پہ آمین ہوئے وَيَ رَبَّنَا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا یَتْلُو عَلَیْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اللہ ساقور میں جوڑ کو اس دی مکی والوں کی خیرن پیغمبرم دجیل اور ولی کی اور تمرا یہ واجب شخصیت دعا گوڑی زرگونا کا لفظ نبی کریم علیہ السلام نے استعمال نوکلہ د زومره لې او خلکو په دعا کې دمر وحي محمد صلی الله علیه و سرون او هارون عليه السلام ته امین وې الٰہی العالمین وې قال قد اجيبت دعواتكما سوره یونس ورته فرمایو استاس د دعا او دعا می قبولتا علماوکلی د دعا د غختو قبل دو پمنس کې څلو يخ کالو دمره یو ډېر عجیب شخصیت دوا غړی څلو يخ طالبات دی اسرات سره جلسولی په توجه سره دا سم کېدل دا څنګه کېدلی کیدلی کالو ما هی پر یو یو خو بل خو ما ګورای کو یو خو بل خو ګورې ورکو بل دا اللهجه څنګه شرې په شکل کې لایي په یو ځړې د تاسو باندې دا راځولې کې بخیر ثواب کېږي دا الله او د الله د رسول خبره آداب او سرور دې ته راولایو رسول کنه طالبان ولې د رسټ پوری د پوهېګه څو پوریګه ونه تر اوسه فکر کې تمه نړۍ د رسټ پوری چې د او درو دغه چې آداب د الله د دین درجې نه یې مګولې کې ښه خير نه واقع کېږي مالا گو رئی دا طریقہ دا دا دینیو طریقہ د جسوک بیان کئی دا لگو را او دا کتو داما سای جی توجو کا یو خواب الخواب دین کیم گو نو کل دا گو را دعا حکم کرے دا قبل دو وعدے کرے دا وعدہ دا کل پا وعدہ کسی وعدہ کی وخوی نتالا ویدر ادو آدم اکڑی دعا قبلوم ختلوار بنکے تاسوار ادو کلپ کی زربون کا لی کلد موسیٰ علیہ السلام غلط شخصیت وی خوپکی سلویخ کا لی کلپ کسی بھی نبی علیہ السلام غلط عظیم شخصیت اللہ دا دا کابیس کافر پسر گندگی دا تے کی اللہ د کور د کا بیسره مشکول او کافر او پسر ته پسره ګندګي واچولا سمر دوی مظلومیت ته چې په دې حرم کې وکافیر او دพลار قاتل لمس نه وي خپلار مې ولوجنه وي بيدار الله کور دې او د الله د حبيب وسره ګندګي واچولا نبی عليه السلام کو مومي خيره امت ته نی کړي خو ال فرابي میدھا <متحدث> الله حبیب سر مبارک چراپور سکو نو دیخل قدا سی خاندل دی کافیرو جن خانداد و جن پیوبل ورغر زیدل میدھا اللہ حبیب دیو یونیو مواغستو اللہم علیک بفلان اللہم علیک بفلان اللہ رفلانے رونی سے اللہ رفلانے رونی سے نو پدی خیروکن کلن لگی دلی نو کورس مرا دا مظلومیت دور دید اللہ حبیبی دین تر آولی اپا کعبہ کے ورط پسر وانے دوخان او گندگی وان چولا او اغیر پداس مظلومیت نی ورط خیریو کے سمدسیدی دیگی دیدی پاکے سو کان تیر شو اللہ حبیبی حجرت و قبیام رویدنی ول چیدوین کان دا حجرت شو ندبہ در جنگ جوڑ شو عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ وہی دغیو او قتل چې نوم غسل ما ټول او قتل چې د بدر په جنگ کې د مسلمانانو د الله سو مردار شو. مستاسر زه ته خبره کوم چې الله حکم کړي چې وو غوړای او ربی کریم دا ورکول قبلولو وعده کړي. وختنګيږي غواړا تنوار بنکې عقل دې په لوی او ای کی یو کال ته دعا هوا لري توجہ کړئ دا دعاء عبادت نشور دی ازموږ د ژوند مقصد د بندگی ری وک شهريتانه کو سبا در قبل واست سوال کې یو رب بندګيري او رزوا عقل کی لو ته وکان جاړي پورا سما له په دینور کولو کې دي شوې تر دې د بنده جاری اپری نشدی دا اجازی کئی دکت ارسو فی حاجت کورنی نو بند جولی غلولی ترل من درسو دلیلت القدر دلیلت القدر اللہ پتکڑے دے نو علماء دکی دی دی که حکمت سرے که چریعور از مالیو وی خور سلی براتو جماعت کی ودیراؤ تو بس دا غیوش پا بیعادت بیقولی دا وزی جماعت کی سوکنکتو پدې دی یې راځي د بار الله سره دې ډیره لڅ پیس دا کې دا وي نو پدې نه معلوم والی کې سمرا فائدې معلوم ورځ یو ښه داغش په عبادت به کوله خو چې دا معلومه را نو پدې کې سمرا حکمت ته یک دم مرغرز معلوم اووي کی په فلانی تاریخ افلانی ټیم په تلوار کې د چا سره یو ښه او بس یو رجفق چې به غسل کول یا هی ویښول او جمعه دبراد له توګه ده دې تا د ټول مرزبان د ګرې نه محروب شوې اداخه طهاره رجلې چې نن مرغ شي نن ګران هر وخت بس په فکر کې هر وخت په دې یره کې نو د الله ربو عزت او ار یو حکم چې د معجزت منځو حکمتونه فراتي لیکن حکمت دې قال حاجت او پریشان تجارت واری او مالک یو کال فسغ شیزر کو یو کال دی ورتو جڑل که چریتال در کو نبځه غطا جنا سکا جنا دے بچا نو الہ الہین وعده فرمایله حق تلوار کے بسڑے بشی او ناو می ده بشی نو ناو می دی نقصان دا دا حدیث امام مسلم رحمه الله ذکر کړي نو الله ده دعاګانې غواړي تلوار مکه وای او دی یفیم سره غواړي ای دې په لګورې پکی دی او علاقه کیو شریف سړې وی غواډون کی نو هغه وادي کې مخالفت نکوي دا زماده شان څه نه ښایي د تمامو بادشاہانو بادشاہ وعده کوي کی بندہ تو وړه سماوا تددر کوم با الاهل عالمین الفاظ قران کی وی وی واطا تم من کل ما سالتم الاهل عالمین تاسو لا اغس درکړي کې سموت ایمان سره وای تاسو د دې چیر ژوند کې شوچوکي سمره سمره مو کې او مالک وبلي کې دلتهول ما کلې پایات کی تقدیرم دی در کوي ه چې تازهې سوال کوئ او شو غواې نه بې غښې در کوي تامونږ تاز د چې دوستر کې درکي چااتې غ د په غښو درکي که بې غو درکي دا غګونې ب غوو درکي په که په غښو من کل ما من او تاسو چه سو سوال سوئی دا الله درته تدر کئی نو اللہ وعدہ فرمائلی او د قبل دو وعدہ مکڑے ابی آگور بازی دو آگانی دیر قبلی بازی اوقات دی جابت دی چیدا مومن مسلمان ته معلوم دی منگا حاجتو نا جا تولو دیر دی اوقات نمالو ہو. ا دواعانو کتاب ماشاءالله مونږ لیکلونه غوښته چې مو اول خدای جي د دعا غختو آداب سړي او د دعا د قبل یو اوقات سړي چې یو مسلمان تداصوفي صد معلوم دي الله تعالی یو دنیوي ثروتي په دې طریقه به درخواست وکړي او مال به عراق کړي اوس هغه چې دله مخود نه نو هغه مطابق بته کل تالاوئی چه کار کو دی کوراو خود آئیو در سر پکنو کاراو دیو کو دا سی اللہ و رسول ویدی چه او گوارا کو پا کم تاریک با گواری اپا کم وقت دیو گواری ادو گختو با ستاری کوئی دو کلکا اوقات چاو پی جندل او دواغا آدابیو پی جندل نو مالک دوارکونو وعدہ فرمائی لے کلکا اگر امونگ اکسر دا سی کو دعا غوارو نا بلک دعا لولو اما شموالی او دعا مو گوٹا کرے نو دکان کی پاکپل پاٹی کی کاروبار کی سوچم کاؤ دیر و مکتری گتو نٹکو نا مباسی اللہ سیمو چتکلی کلا پاک پاکو او چتنو رگوری ابت امامم لا سراختل دمراختل بس یہو گوٹا و ختم شو دس دعا د الله حدیث فرمایي الله نہ قبول کوي پتا څوګري څوک سر تا سره خبري کوي او ترڅو توجہ کې بند خفقي کې نه خفقي ډېرې کری تاسو د ذکري ویزار او خبره کوم دا کور زله ګم او توجہ نه راکې نو تب بندې او چې تاسو توجہ درکې خفش وي نو مالک له خفته دې ده په خلای لا سي مالو ورږي د دکان کله لا څنګه پاتځي سوال مالک هي ګرزی تجد يا يو سو اجري بنځي کې ده د غافل زړه د اذان اله لغبي نقب لې يو غافل زړه هغه ته چې بلی خلص وي نو چې دا ادم وایي چې تسوړې تسوړې بل راوخات د اجابت وي يو په دعاګانو قبلېدو کې دامن دا دعوة دردار رضی اللہ عنہونا روایت تے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوة المرء المسلم لأخیه بظہر الغیب مستجابت عند رأسیه ملک موکل كلما دعا لأخیه بخیر قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ابو جردار رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ہاں بھائی وہ آئے گاً دا غدور مرحج رضی اللہ تعالی عنہ سلم بھائی ابو الدردار رضی اللہ عنہ سلم لے صحابات سر پا کنیوں مشعور لے منگردہ سے غافل ایود الدین نظریوں صحابیوں گیا تو دم صحابی نمت مراجی ابو الدردار رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دعا دې مسلمان ضرور د پاره کوششه مستجابۃ قبلہی ته بل خبر نه وي قوم جو لے الله غول او داغه په وروه کې تو یو ہو. د دې اخلاص کته له بیا وی ما درنه د دعا کړې اخلاص تن پکې لګ سو وګور د ډېر ولوا يم مچ بيجا دعا کوله دېغه دا دعا کي او اخلاص ته کله چې څوره یو ورته به دا نه دعا کي شته نه خبر نه نو ملک راشد تل تدري چې ته الله هغه بیمار دے شفا ورکې نو ملک کوئی امین او طالب شفا درک ته الله راخدې لیشته الله بجو لور کې نو مالا کوئی الله دې دعا قبوله کا اوثال نه دې درج اتوي الله رساله دي وچي نا فرمان دي څور تا نو مالا کوئی آمين ولا کبي مثل سب چي دې الله څخه نیکه حال دي دی کي دي څنګه راغلي او باځه سلام پوشه بداوي دعا قبول شي دبل دویو مختج کم حاجت دې در تا غبل له غواړه د بسره رحمانه تر اغله تا صرفات ولا عبد الله حبیب فرمایته تج چې سوه اپه اهمت الله دا دعوی قبول کيه او دې چې مسلمان لکم خیر غوړ دې جو لکه واجب اکل فازی خلق دمرا خدوه کې بخل مکو فلغوند وی جلاده تمامي دنیا د مسلمانانو ديني حاجتونو تر سره کيه یا الله سمرو امت چې پریشان دې پریشاني ختم کيه الله د ټول متنی بمارې پریشانی ملي کې دا غواړي چې زموږ دعا دې قبول شي ناغبی او بل مسلمان لپاره اخلاص سره غواړي دبل مسلمان لپاره غواړي دېنه د بابي سلفو نداء سره وی چې ځان له بیس ضرورت ودی بو چې د دعا دې قبول شي ن waved 100 مسلمانانو لپاره غوښتا دی بارکی د الله حدیث فرمایلی چې پټه شې دعا مستجابۃ پټه شې دعا قبلیه ایوم لقطا سره ولاړ دی بلکې علما و لیکي دعاو غضور الله د قبله دعا ذکرې هوزر ته کوم قبلیه چې څه سم پټ پتک دی قبول شي نو عقد او دعانه دعا پدواکه مم ملي پريزه مجور دي پريزه پدواکه بخن مکا وای یوک ور کول والا مالک ته وځي کیږي بابا تاسو سره کو څو وځي شنو هغه وځي خوله تاسو ګورې دومنت ندار شي یقینا دوا له قابلیت شي شي خبره حدیث ما دوی وځي یې خبره وو څومره دوا له قابلیت لیکنه بدار کې نهي آداب و سر کې نهي مغزبان نا دعاګانې خپل روحو ته زما عزتمندو غختل هغه زه باندې دعاګانې خپل مسلمانانو ته غختل کله چې लाश پورته کوي نو مسلمانان ټول یادوي او ووبو چې هغه باندې کمل دی ک ژوند دی دی ک حاضر دی ک فائض دی د ټول برخه پکې زکو ورقوله ول ذات د الله ته او دا دعا ګوره اینه عبادت ته پسله پتا اوس مو مشکو وروجی مو نی زکات ورکو د دې تمام عبادتونو نه ټول خلاصا دوا دا ګوره لکه ته یو ډای په او شار په درغو دي د تمامو عبادت او غرض لاسه د دعا دا بدا چې بندګيري کې دی د حدیث کې راغلی وو چې کو ورو د حدیث ګوایي وایي وایي چې د خپل دعا او خپل توفیق الله ورکو د نظر رحمت یو دروازه کوله شو خپل هر له دعاوو اړه یا جزئي سره اېدا چې دعا غوړې چې تعالی صبر دې د اوږه دربارې ففش دې ځه بنده زله خفہ کیږي د الرحم الرحیم ود رحب بسرای دغه ته د نړۍ میں لیک راجمع کی د دې دې دو ربینیه او شفقتنه د سمره رحم او مهربانی چې زموږ ده رب کا د دې او بنده پتا خفہ کیږي نبی رسول الله د بدر په میدان کې دعا وغوښته اټول شپه او جړل دا چې دعا وغوښته چې ابوبکر رضی الله عنہ نور ډرډین نکو ساده مبارک په وګوان الله الحبیب دوګو نه وغرځې ا سادر بوگووا څو نو رسنه د الله حبيب رضي او اطه چو چو بو بکر رضی الله نو اجازه نه بس د الله حبيب دا تاسو چې په دعا غوسته بس الله مو دعا قبول دا ابو بکر رضی الله نو نور نه کنا دو لږ دیو بند زړه پتا درږي د ارهم الراحمین رحم بس دې دعاوې په څېر کې کومه تاسو زماي ځکه بند دعاو غواړو نه اله الالمين دا ورقولو او دا فرمایلل ذکر هديث کې راغلي چې دا او مرفوعن وي مشه يو شهدا الله رسول صلى الله عليه وسلم وې اکثرما على الله من الدعاء ډېر عزتمن فالله وان الدعاء الله ست دعا دې مقبول کړه او دېر دعا ورته عزتمند کړه دېر دعا ورته سده عزتمند کړه دغه دعا چې څو دعا دې عمر رضی الله عنه روایت کې ترمذی شریف کې راغلي وای ان الدعاء ينفع مما نزل ومن ما لم ينزل فَأَلَيْهُُم عبادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی دعا فائدہ ور کوي غم او مصیبت راغله چې کم لا نظر راغله یې کوم فائدہ ور کوي دعا فائدہ ور کوي مصیبت را نازل شي دې په دې کوم اخه کوم لارانا زره دې پاګه کوم फायदा ورکاي نو دې الله بندگان او دعاګانې غواړي الله بندگان او الله حبيب وي فعليكم عباد الله بالدعا عذاب دعاګان دغه راګره اوقات سي منغوي کې غافل وي لجميع مبارک او رزدا ذیکم دې جاوت دعا اوقات دي چې درنه را غفلت کې تیر نشي د پر پاراز یو دی د منډف کې الله نه سوالو کو ورکایږي د دې بار کې دوه قولونه د دلیل په اعتبار ډېر مجبور کی یو چې امام مخې لبوزبان ویلې شي خدبوګو شوروشي د مزد ختمېدو پر لاټه ده وګوره امام چې جو خدوی کی نن الله سمو چې سو کلاس چې سيدا سنتو نه خلاف arabicum dir khalq che imam dua ghwari la sijati wa ahli ilm li dilla sijati tuludris zeki amin ta wa fahe de dile ke nas de waqt was sajdatil duaga ne gwa darange faroku sajdatil duaga ne ghtesi no din mus ki ruku sajdatil duaga ne gwa sahabatil ke sake pohto urdu atakhle ne ko pano rujubu عبدالرحمت الله رسول جي کملفاظ کلي خير و پک پکي يا درخواست تو لي کلي درخواست الله يا درخواست دي کلي ادارا لراکا نو الفاظم چه الله الله رسول صلى الله عليه وسلم او دغه شود دعا شو کلي د بیا الفاظ بیا جاي چې د دعا شو خو نی نو بیا الفاظ بیا دې پرکو کې تاسو سره مخله جز امام بزدار خدبيه لکې ناشته اذري خدبيه شروع کي دون د مس ختمې دوه پورې غوښته دي کې د دعا غواړ نو خپل کله حاجت کې سجدې کو غواړ الله راک ترکو کو غواړ یا سلام ګرځې دون مخې دعاګانې حدیث کرالې سره په قاعده کې بي تشهد دی وای بیا دې درو شریف وای بیا راغلي چې کما دعا د خوخه یو جوړ پوسی غواړا ادا تاسو لپټه کما دعاږي په مسکې وی نو دا غړي د موز نزار دعا کړل نو فرق ده یوه به اجابت فا غدوغانو کې داسې مسکی غواړي د موز د موز نزار دعا غوښتونکو ډېر له فرق ده نو حالتې مسکی غواړه دعا سره وغواړي اځین باندې چې نمازي ګر رفسه غو وخت ته ماجیګر نفسګر نیکان خلق سمجدار خلق زمما لږې ډامه ماجیګر ډېر قیمتي دی ژرادره بزانه دې چې بس ستر سانچا نه خلق وا دا ګڼي او نیوته نه دي دا په درو شریف کې چیرته دی دا یو خاص دروګم نشتا بعض خلکو یو خاص درو جو کړه وی داسیاو کالو نه کوي هغه حدیث به سره ثابت نه پس پښتو نور دروګم د دې رمزه خبرې کې کړه ا د ځانه ولا ثوابونه مجوره وا غریب له د ځانه ثوابونه نه جوړوي کوم چې الله حبيب دی لي بساغ اجر مدد ما جګر نه پرماخه ما پر سمره چی پري وته د نوور په ټېم دي زیکي دغه قبلې دوره وخت په ذیکي دي د دا دعوا وقته دي په جمعه کې د قبلې دوه اوا څنګه روزانه مونږ ته سره وخت دي دا ازان او اقامت پا منس کی دعا نه قبلی گی ہم انت خبر نیو کلچ ازان کی گی تسو غوار دا جواب ہم رکے دعا مغوارے دا اللہ حبیب وئی دا ازان پا وقت کی دعا رد کی گی چاہ فرمائی لی بھائی ہا بھائی تا اللہ حبیب فرمائی وئی سو دعا دان رد کی یو دا ازان پا وقت کی دا اور اللہ حدیث فرمائی الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه با اذان او دیقامت پر من کی دعا رد کی دی دا دیو جن دی سلور منجوں کی غرمون دیر تھی نماز فجر نماز دیگر نماز ہوتا نہ صبح نیم نیم گھنٹہ پر کی صبح کے کل دیر تھی بتا سولہ او نیم گھنٹہ کی وقت چکہ میں غوارے پاتی سی اوزداش پکاری جتا پا دیوڑی گی کلے چی ازان اوید دی اقامت پا نیمانس کی دعا گانے قبلی اگر آخاز کر زمان خامدہ وقت دیر کی نتیجے دیو جنبی کم وقت ورقل پکار بی زمان پا دی بازی مساجد کی بس بانگی او لازو خبر ملی اقامت و مش لازو سنتون خلاف کم از کم یو پینزم انٹرٹیم ورکو مخفل دلتا مدرسہ کی پینزم انٹرٹیم ورکو تو جبانگیوی پہ پینزمیں ٹکڑیوی دعاگانی کی گئی دماخام دا ازان او دی قامت پا منز کی خصوصی دعاگانی قبلی گئی تو جیدی اوقاتو کی منگو تاسو پل حاجتونا رب العالمین تپیشک او دونی دیوی دعاگانی دا اللہ نو غارو اگور چاہ چاہ لاس پور تکل نو یو په دې دروسي جنو کې ورته ملاوي جابر رضی الله نو فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلي دشت یو چن چې د الله رداو غوړي مگر الله یو قدروسي جنو کې ورته یا خوشې سغواړي ای ورته یا دې غواړي یو شیخ خپلې په مصیبت را روانو وو د دې جړا د وجهه مصیبت یې تلله وګور وګور د تقدیر څخه په لسوره سوره پر دی د الله د تقدیر په خوښه لې کې سمره خیر ده کله بیماری یو خپله کې خیر ده خو تا نه پټ کړې کله چاله بچنیږي ورکو په دې ورکو نو کې څو دا د تقدیر د بازې کارونه نه موسی عليه السلام تا خضر عليه السلام دویې مطابق پردې چې تکړې و او معصومي وو جوړو ناورته یاده وو جوړو ناورته مات الله حکم کړو چې دغه معصوم مور خپللار ډېر نیکانو کو دی لې کډالې و دایم کافران وو رب دې په حقان دې بچي مړ شو تقدیر کې پردې نه پله سي کچره دې لوي و کانا نو دا خپل رب مورې دواړه کافرانه دی چې له دې ته تقدیر پرتي سلې و طائبه نه براځي خله یو شې تاسو نن ویلای کی ته ځاړه پدې کې څو رسو سره خیره پراتې دي ظرفته چې سواره ادر یو مشکل مصیبت را روان ده در نه لریفو ادره ما خبر داد وېه ولا اخرت کې جبا کې پر از قیامت با الله بند تا وای چې ما خدا سره وعده کړیو اته دادومره دمر دعاګانې کړې وې خدا دنیا کې دغه سهرات پوری دي باغه دا, دا, دا بدلی دوی یو باندې چې طرز د قیامت د خپل دعاګان او غبدلو لوگوں دیول کاش چې معصومره دعاګان غخته چې بیا څه اثرات په دنیا کې نه سرګن شي اټول الاله الذی رزق الفار جبکڑے و چې دا, دا نخت می دن کې ورزدا دا, دا الله باندې ګانو دې هر خپلې طریقې اثره ذرب العالمین نص کوی دعا غاړی ابو رجوا غختو یې کې نو ساتای ورکول ولا وعده کړی اته سو کې شریف سره چې وعدهږي پورا کوي به نو رب چې وعده کوي څنګه یې پورا او پرمیشا کوي کومه وو کې اوښتوهاله کې کومه یو شېری چې ضمانه نو هغه چې نو پورا کوي هغه ته ځان وځه راځي اوښتوهاله دې تا کله اوښتوهاله وی دا سیدی میدان عرفات کې باځه خلک کې میدان سي دعا کوي ټول میدان عرفات کان فرجاړې یو ځلې نوجوان د وقوف د نور پرې وته نفاس ختم شې دا هغه جړل دا ماسوقيب یې جړل ځنه پسو باهم خلکو په مينوتو باندې کوله نشو ټول میدان د عرفات ورته پریشانو چې به یې سوت به بنېږي هغه غروب شوه وقوف وقت ختم شو هغه نوجوان څه نه کوله اغز بھائی اثمان دو دعاو جڑاو چغیوالی اللہ تا اللہ تیسے کل چغیوالی نو غختو والا نشتا ورکل والا چو واداو کولی دا چکتا دا ما استاو دا بلتا دا توتو وادا کریم وادا دا اللہ وی ومن اوفا با احدیه من الله دا اللہ نبزیات پورا کون کی وادی والا شوکر خدا دے چی من کی کم ہے دے کل کم ہے دام بھی وی دعاو دن کبولے چی وچانه د سشي پور ته یو ورو هغه سړي دا نه کړل کېږي چې خبرې دي پورته وړي هغه وې چې ساده د ګوسه متاړې چې سو خبرې دي د پورته وړي د پخواني خدا بلګيادانه ګوسونه خره او په ایمه کې هغه وې دعا مې قبول لرې شو زمکه پردای نه وله دا خور خپل پختنوني وله وسه هغه خره هغه حرام دي فیته کې پر وي دعا یې نه مجھے دلیل لکھ سوچم پکار دے صاد ابن ابي وقاص رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تراغلہ دا تھا فلستر ایک وقت کے لیے کہ دنیا کے پھر جنت میں رسل صاد ابن ابي وقاص رضی اللہ تعالی ہو اور پٹول اور شرو مبشرہ کی او اول را من فی سبیل اللہ اولنا لالا راکي غشي 24 ته صادق مهدي او قاصر او سب لله مسجد نبوي سره واخې ي واجب ګرځي نو ديګه صادق مهدي او قاصر دې انارو پرتا دلته الله حبيب کوي دواره لوګو اور نشي زم ما دعا قبليږي مد الله حبيب ورته دوه طريقيو وو دې ورته خوراق دي پاک کا په دعا به تبيږي خراق فقس دې دکاندار رسم لێن دین کولو ځمیدار دی تعالی برسول حکم د ګورا یو خراق دې تاک کبه دعا به قبلي یوي ورته دا طریقو خلګن الله ابي لا سجدن و اللهم استجب لي صادن اراداع زمار بچ سات در نغواړي او قبله وای پس کوجه سره خلیله و سر دیو جنو خيرون به خلق يردن او د بی بی خلق په انتظار وو سوتری کی ورته خوایلی یوی ورته وسره اقکا بل ورته سید العالمین لاس ورته یزما ربا چه دېذر نه غاړي دغه جولای خالی مفريجه یوزل پچا دروغ جوړ کړو دانې کان خیرین کوي ورزان بساتي کله وو کی وېدا په څه مجوې چې په ما دروغ جوړ کړی نه راځي په بیو غش اراغے جب بار ورته غرزو لہا داست دعا گانے قبلے دی بساد بن عبی وقاس الله اللہ تعالی عنہ علا دی ارحمی گی وردائیو عبادت تک پل دین صفا کا خیر دی ذر و پیدی نی سل دیوی خوچپا کی نی یو لاک دی نیوی جو ذر دی خوچپا کی در استاد دی خوراک سکاک پول پالو د ورد پدی خطوئی گئی گاڑی او کس متیل پا کتاچی کتر پاکی راغین اکیمتی بیو آجلو بچی دیگی تاستا دا بدنی او نظام دے اللہو ایدابا اخریدہ بنو مریضی در لجڑ کردی تا تقوی کلچر راغین خلاف استعمال شے نو مذبتے خو قبلی بی بنا روجبنی سے خو قبلی بی بنا دعا بکے خو دعا بسنی کی قبلی بی بنا اچھا کالا سر تعلق زور شید او سراخ ست پاک له 89 کې زموږه سلاپو کراغلي بادشاه حکم کو حرم تر روانو چې زرظم جدام وجل او يا حرم څه عالم نو ورته خبرو نه جیدا چې چاګردار اوسه وجدي یغور بس فکر مکه وای وي چاتي و نه ولا اي پزې پر او حرم ادا شروع یار اواز ما را قتل حکم کړه یو چې حرم مدر مدر مدر نشه پتاک پتاخ را دن نه ادا غره تعلقي کلا او امیشو به تعلق دي زموږ دي علما او لکلي وې بهران نکیدو خلق کا پماتا څلسو یمږه استصحابه وځو او پردي پردي په ټينو وختو کې پراته دي برادے خراب څه کې پر دې پدې د مفخید د یتیمانو او د پوندو حقونو مفخید ذکراته خلق یې ستېز کاه وګخته خداه شو دا واقعیا سیر اعلانون غلا کې امام زهوی د اګدونو مبارک رحم الله ذکر کړي او بارانو شو عید مسجد نبوی کې یو سره په موج ولارد او دعا غوړې او ربو باران نشتا تعالی ستېز کاه بندګان او کابلانه شباره نن روهره پر د رکو نه چسوسه ای دی لهلوب د ریاض را غدو او شیبي شوو شيې یوبري مبه را کوي دا صلیب پیګنم چې دا شوکده د لاتونه کوله کوله یو چمبيار چې کلیګندلي او دغه تعلق د الله د صاف علي اسرجوره کلیوسه ای ټول رستوران ته ناسي کومه صالحنه لکه د رغلي دا پړکی بیمانه دا د یو نه مونږ خپلوا بشایخونه اوریدلی وي فرض د قیامت وګریو سړي بتحول مر قران ابو خاریخ وله او سړي به ګونډي خرصه ده د ایمان دکیسی د دې ایمان دکیسی مضبوط شي داغه شې پر اګه د کوتی او زنه الله له وې نه لاح الالعالمین دا غصوال سکره قبول او منظور کو زمای عزت مونږ د الله سره تعلق جوړي تعلق کو چې خلاص هم حرام او پرديشي نه زانو سات سي سيلا دي کلی اسي دي په لوورا دا سي ديو کوي چې د لوی نه څوک سكي هیلو نه سومل کیږي حلال اوږي کوم خوند ه حلال اوږي کوم خوند ه داغه تلورو ته حلاله کوشش خپل له د سپا سترکه خپل معاملات صفا سترکه دغه پاک رزق اثرات به تخپل د ذاتو کې بچو کې به ګوره تخپل ژوندون کې به ګوره اوزمه یتمنو که خراب دی نو دا غیب بیا اثرات دی وی الله دې موږ تا سخول توفیق راکړي اگر خپل ټول حاجتونه د بند دې د الله نغاری الله دې هر خوشحاليږي کی یو بندہ تہ سوال کړي ابن عمر رضی الله انغور روایت ده چې فرمایي وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من فتو له منکم باب الدعاء فتو له ابواب الرحمه تاسو کې چې حاله د دعاء د غختو دروازه کولا اوسو نو رحمت دروازه کولا اوسو باقي خلک هر مسپسه ډېر په واجب انداز دعا غواړي نه چا چې د پخ څه پخ دعا وغوښتو سره تا د رحمت یو دروازه کولا اوتوا د رحمت یو دروازه دا سالا کولا او یقین سره زي سره د الله نه سوال کوي یو حدیث سفات کې د اراغلی سلمان رضی الله انو فرمای جلیل القدر صحابي دي او د دیر لی عمر خاون دے او دا دی اسلام نپارے سمر کڑاو کڑے او دی جلیل القدر صحابی د سلمان رضی اللہ عنہ ادھا اللہ حبید دبارہ کی فرمائی لیو اے او دکی گئی ماں صدر صدر مګور کله راځي چې غرمه مونږه کله طالب <سؤال> نو د دې کې نزی وامه په امرسته په سبات کې ودی تاسو په کار داو jira او غم نشبای جمع کومه نظم چل چل توجیه نه سبب سر سره وکړو دا به مالې وزري جمعې د او خوګنډه خوب کومږي په تقریر کې خوب رانه او اوی عادت نه داج جوړې مخ کې نخرب بیا به خوب راځي د جونسره دمرا غم به زمیده پارکای چې په دینیت کې انده خوبه کوځه د الله او د رسول خبره وره په دینیت لورایونه خپل څنګه موړ نشم دغره عزیزه نو راځو لکه بهر واقعي کې کې نو به واقعي کې اصفه کې وځل اسې مونږ تاسو ګرو علما اوسره لیکو زمونږ په هر مسجد کې اوس الحمدلله د علماز قران درسونه کوي او دا حدیث تا درسونت حیدہ سے بڑیر کم جو ماتی چی علمان پاک تعلیم نکے او مو لکی نو مو بلکن لکی نو حل تا درسو رو جی بس مو غزو اکس اگرالوو ای جنگم کو چکین ای تختن غزورورم زکنہ قدائیو دی جنیر از مو دا سی کولے چی پا وخرات لے و پورا بیان موردے تارブリ جمعې به زموږه زارہ کېدا پدې زموږ درو فراتبه ملایې ته یو وختي نارجو اگر ژغراشي ودی بلې په خبره وایي د تازه کې نیمه دې هې وروړه زو زو دې په لو ګوره یو د نړۍ کسان به په خبره ته وي چې د انورثې کو بکواله ناشي ده ارې جدل <سؤال> ته ګرځل یا د نظر دا به تو کور کې سوې دا به تاسو جدل ته ته واره د کور جي بخولي فيديو بچوله و چې ماده الله تعالی د رسول خبرې اورېدلږي تاسو ته څه معنی وغو نه ادمي او عالم او داغه نم خبرهغه محتاج لوي د الله بندگان او دمغه خو نه شيږي خپل ټول کور غبر در نه یا دا سبدې کټاسو نه پاسي دوه پوری بیاځي خپل دمره غوړنی څنګه نړیواله باندې کارود او د کیږي وني تاسو پټی کیته اندیش وایي هاه وایي د ګانار مشرته و دې لېدلې تاسو کې نیغنا غاړه چې جلې نیغنا سي نو داوس چې دا لګالي خبر راځي صاحب هاه وایي ازموګلی اي موکې وایي ما پاند وروړو نو بیا بیا نو له دې خیال کا وایي مچی سودا نا هغه مزدور او خيار او غليوي ما نه غوډي اړي تخیال تخيال کاو کله مخفو هو د افغانستانه سامان بماتي او کستا د اوځه له ټولو مخه تطابق نو ګاډه کینه نه لکه څه کوم پر په شهيد پشي دېسیدنت وو کی اګه دنت وی هوګلې نیوله دsubprocess سره جوړي ولبد الله بندګالو عاداو سرا کو خوب درځي چړې حالت بدل لارځي په مخو لپوا چي جوړو وسته طریقت ازان نسو کی خوب تهصری د سلمان رضی الله عنہ روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي دا حدیث فضولی کې اجلاس ورته کوي چې دا حدیث دا رَبَّكُمْ حَيُّنْ من عبده اذا رفعای دای اي يردهما شفرا ويسا سرب ډېر د حیا خاوند او ډېر د شخا خاوند د بندنه ورته حیا ور دي چې بندلا شو شپې او لاي ګور د مال ناز وړولي از دمر بادشاہانو بادشاہ د هر خزاني وی ادي بندل می جو چې هو وي مال حيار چې الله صاحب فريش ما څه ورته دی انسانانو کینداس انسانانو چې دا هغه پدې وکستې غواړي نو څه دیشکا نبی رسول باندې چې څاسو غوښتې دي نه نه دي روز پر دې ک یو جوړه جوړه ځای یې jira humal راځي تمره وخت ته کې لګې دي نه چې بس پور تلاړ دی او جوړه بدل کړې نو ستا صبر ډېر د صحا کله چورته سو کلاسو غړې نو الہ الالعالمین و ای ما ت حیا راضی چی زدا لا صورت خالی پرسم رواه الترمذی و ابو داؤد و البہقی فی الدعوات الکبیر اگر تو نو سر دعا کا مقبولگی قال ابو داؤد ترمذی شریف حدیث عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ وے کہ رسول اللہ ان اسرع دعاء اجابهن دعوه غائب للغائب تطولك سر دعاکم قبلگی چې غیبان ی اورد بند پار سکے دعا غاری رواه الترمذی و ابو داوود خضر متجمع جسمندو غیبان دعاگان غسل تا غیبان دعاگان غسل بجاد خلکو دعاگان امرت کیږي نا یاو حدیث کی راغلی دابو داؤود ترمیدی شریف حدیث پر ویدری دعانی بی قبلی گی او پا قبلی دو کی او دو شک نشتا یو دعوت الوالد دوپلار دعا دیند مسافر دعا او دریند مظلوم دعا اچھا لگا ادری والا یاد شنن دیاو آم دری دعاګانې دې قبليګي او قبلي دوکي شت ميشته یو د والد پهلار دعا د مسافر دعا او درې مد مظلوم دعا دلته علما دې موره ذکر نکړه وایي د پلار قبلي دې د مور دا غیب ولا ستپوشلکه څه په شي په خبره پات د مور دې درې درجه سره حق سيواد د په حاصله ز مور ډیر افراي کړی یو کال کور وایي بچې په خېټه ګرځولې ا دې بچي په پیدایش کې راغې د مرګ او د ژوند فیصله وایي اسو کال یې په دي خیلات د دې بچینو ژوندۍ زلې او پتندۍ फरक هم نه راغله بلکې اکثر دې بچې گندگیو کې وی ویږي نو سې دې سره راجورتوب کوي او کده دې مور خپلر نمبر راه او یو زل بچی دی گندگی وینځلا ایمان سره وای د دې بچی په دې سره او دیماو کې وسوم راڅک دیږي راځي دیواله بیا باز شکه سفا سرغاتو یو دیوال الله اسا نک تاسو کالا گندگی کولا غو وینځلا کېدلې چې مړکه آسانا کې ولا هغه یو ځل هغه دا سن کلو بیا په نفلو لا سکه قسمونه وکي ضرورت یاسین وای چې رسول الله ندرو دو آگا دیرت کی گینا دام در تمینات خوم دا مورب لحار تابیداری کوش دا مورب لحار تابیداری فرض عیم دا نن پا دی نور و فتنو کی ادافت نم چې چی د دا د و دا بچون سری دا بچون نا فرمانن تا سکول نن دا معاشره دی سکوٹر و وڑو ما شمان نتنگ چا سیکل پا یا روان کڑی چا سکوٹر لار غریبی خبر نه اکل ولوی که سیکل علنا نظام مڑکو دا جانا څنګه مڑکی ده په سیکل مڑخه ده دوی ته خبره وانه اکل شړی ده بل فساتوله جوړي په بل دیو نو کې شرمای نو باجو والدين غريوانان شي مجبور دي ادي په لورای دا رب پر رحم کیږي چې بچي نیک کار شي امام مالک رحمت الله علیه بارک کی بچي ویته څه کار وکړو نو خلکو نه ډیر پټول پو او خلکو نه پټه ولګیدنه امام مالک رحم الله ته امام المدینه وای څور ته امام دار الهجرت ورته وای بے انتحاب دی نه مسلمان د مدینه سره مینه او با دغه په مینه کې امام مالک رحمت الله له پدینه کې بالکل سخت وې هجله چې براغه نو پایره یا رب هکولو چې شرط قبول کې چې مرته راځي دغه څوک چې مدینې منورې کې وفات شه د خصوصی شفاعت ورده الله حبیب کړی مسلم شریف حدیث ته مسلم شریف حدیث ته کی متی کی متی څرلې ورتقل کو راوسته امام مالک رحمت الله علیه وافاې باندې شری حدود حرم د مدینېم حرب ده د مدینېم شری حدود حرم دي داولې داولې وما تحيا راضی کیا غث مکا رسور لیدخ په تلادر او لقب تکذیب مطلب چې دلام دې رسول الله صلی الله علیه وسلم آرام فرما ده ما تحیا راضی لازم مک بانتہاد مدینی قدر ویژتو میمان مالکۃ الله نے کار مناسب نونی او جملې وی, وی ال الله لا ادب الاباء والامها د باغ چې الله چا نه سړی جوړی جوړی کېې د مور پلار زنی وخواري کوي جاړي او چې بچینا الله سړی نه جوړئ کم مور پلارار بهې سړی جوړ کې د دا د الله تهرحم د د موره پلار ته بداري کوئ س چې در لئ د دره خبره معور مله کهزه په مز ولاړه او زما والید وال دی ته پته نیستال از به مز ما دکه د عز چې خو یا نفل دی یا س لک او د مور لار خبره ایجابته قبل الفرجه ای دی د خپل مورط لار د دعا او لید الله باندې کا نن اکثر مورط لار زموږ شي نن خنه خبه چی سي مورط لار خوي لوي کو کوره ولا جوړ کو د وسم مطابق وادو کو نو خرون سي وای مونته تعالی ته حاضر ګوډا ته نو او پلا ل طر و کي فله ب در کوي پ ب در کوې او داستا چې مد پ تهله و چې زما والید کهزه پیاز فررم را سره پاز او که خاخوره بر را سره خافره موره پلار وړ د بچو راې خفهق د یو ګې دی پپ نیک سړی دی هر کا لمرې ته حرم شین ک او والیددل الله بخ ی مخکې کلونو کې ووفات شوه د ده نیر بالې دې مور لږه مور وټېریږي ولې هره پټو دا خبره خبرې کولې په پروا نه الله واسو ورکړې د یوې دوه خبرې ورسره مور کې وي دې بس کبه چې بس کپی چې ورونه راځي دې دوه خبرو نه دا غمور زړه په هغه دمر مالدار بچي باندې درد دې دو چې دغه زغري څلور خبرې چې واکې دې وو خبرونه چې واه تا کوم بدره را باندې گیا د مور په لار دا بچو سره د تړلې لید دعاواله دری دعاګانې نو رڅ کیږي اوس د مور خپل لپاره دعا جن زماي جسم د مسافر دعاګا اې کله کې دنیوي سفر دی او کې ديني سفر دی کې ديني سفر یې غنور او لا نور خبره ده اکه دنیوي سفر نه نو تاسو هڅه استا دعاګانې الله رڅ کوي بل د مظلوب چا سره رسول مکه و ظلم داده مونگ فخر همیو همیو کن او ایفلانه اغمی خوکن او اغمیو والو خمیو تقولو اغمیو زمی بیزه تا کنکن خاری بیا کتا کنکن وراتا دا, دا, دا تظالم شو اغمیو ظلم شو یاد آغا پتے دیو دیو دا آغا جیداد دیو دیو آغا سرد نور دروغ دیو پی جوڑ کل باگ خلق جاتی کمزوری بیچی درانی واسی نی یو واسی خوی علوی روی لیست دارد خبرہ وزر لا غخيره کی قسم دې کو د مظلوم د خیرونه دې څوک دې نه بخاده نمونه دا څه متول څو دې له تیار واي چې تیږي یو غ پښمنی در لخيره کی ممر تیار وا مقلار تیار وا م بچی تیار وا یو کافر بندې ته نه تیار ہے ور کافر ک مظلوم دې لا غخيره ریت مسلمان مواذ رضی اللہ نو نبی علیہ السلام یا من صلی اللہ علیہ وسلم لی جلیل القدر صحابین تعالی اللہ حبیب سنت طریقہ چي څوک ویلي ګلو نو ور سره بدا شي څو سم مدینه منوره کې غزایو دي چې دي الله حبیب اغه لخر رخصت کې نماز رضی اللہ نو په سر لئی دے او د الله حبیب واګي ویلي یو خبره کې بل خبره کې دې ورته ویل مواذ کې ویشي چراني کې اپ ما سره ملحقاتو یا و زموته خبر پر خواکې تیری نو مو عز رزی الله نو بے انتها او جړق ټول سفرې کې ختم کې اخر کې ولې خبره کوي واتق دعوه المظلوم اے زموته صحابیو کافر قوم ته دي لې د مظلوم د خیرونو غواصاب ساتي د مظلوم د خیرونو الله په منځ کې پردلښت ولسم چې مظلوم جاری رب کریم و الله وعزتي وجلالي لننصرنك ولو بعد حين زمام تخول جلال و عزت قسم يا زمام مذم بعد درې کوم اگر کو وختو لګیدو نو د مجلوب سره یې ګوراو ده اوس کال پسې را نی کیه اصل کال پسې را نی کیه خداموایا تاسو ګور په استر دی ساتل چا چې زمونه کلی دایې اجازه شو د څوک دی لمړی هراله چې ته دې ادر له پښمنی دعاګان لټایې حق تعالی له تیار کړې چې ته دکرو ته اړتیا ده ادر له خيرې کوي او ښکې د مظلومیت را بې او رواه ترمذی او ابو داؤد او ابن ماجه انا لم او تاسو د اعظم عزت د صحیح دعا د غختو توفیق راکې ورغمای عزت مندو تاسو ته لو ته پته ده مونږ د اعمال د وجنه یو بارا غلې زمو ده عمل و اجره تفلص و اجره کوئی باد سفر و زمو په اعمالو کې سفرک راغلې تا زګریز باران بندې زمیدار غریبانان او ټول مسلمانان باران غوړي د دې وجاه ده ورینه غره حرمین شریفین بندي مساجد بندي تخن کو کاروبارونه بندي اوس په دې بموسر اخلاصيږه چې صحیح توبه واسو چې موږ تاسو صحیح توبه واسو لپا سعیتو دور آغا لے مصیبتم اللہ لے لکیتن چرا روان دے آغا مصیبتم پیلاہ العالمین لے لکیت مجھے اللہ ندا سوال او کچھ اللہ مو اور تاسو لدے سعیتو بی توفیق را کی او دا توبہ پخفل بربار کی قبولہ و منظورہ کی تا توبہ پخفل بربار کی سوگی قبولہ و منظورہ کی داران دا پارم دارے کور اگر اللہ حبیق موس پسن دا باران سوال کرے جمعہ کے ان سوال کرے او اس اشتسخان و تو نمک کدا سیوی چو وی هر مسلمان لی د وس مطابق خیراتو کی و دی پنو گورا دی زنی وقی و سرے کوي په خبرده حق نور کئی مونگ آغا دی کی چو اگوداو سوفات سنیک سرے والا رو وقی نو دا آغا نا شامال خوڑا لی دیر نیک تبلیغی سرے درس کی مم دیر نو مال برابر وي ګور غوغان الهاله چې ما غل را کوي نو کره ګورې دان د چیستقال دویې خیرات په پردې پټې دي ویل اوس والاله غما جنې ویل تاغه برابر وروره خیرات خور کې خو پردې پټې دي ویل فصل د چارې غطا جنې ویل اغه فصل شوي یا د نور نه ویل یا د مسلمان نه ویل نور څخه دې چوري کړې بیا زړه ته خواري ته روان وحناس ها ازي اوځي کوم هغه کې بخل خدا شي کول ما بولې تاسو کې واره غړې جنت لوي چې زما یو پیري خرڅ کړی علي ته چلو چالو چې زما ته والک مثال په تور یو خرڅ کا بزازمه کې دي ترغوران او ګټول او فشینو یو قلب او صبر کوبل ترغوران غوړې وای تاسو سره ایمان نفر او چې په دې ته خبر نه راغو په خرڅ کا د جيو کال سره میرا غره نوما وله چې تاسو به تایرز زلمه کې خرچ کړی تاسو ټول ول مرګي لاغليږي تاسو کولی کې را سفر را سفر غوېږي او تاسو تاسو وڅې ته د شلپې ریسمه کوي خرچ کړی تاسو مسلمان نه ده زپله خرڅ کوو بنرو لري یا خرڅ نو بلې بیا خرڅي نو د ميزه لوند قیامت کې جامې لنی کله نه دا یو مسله ساده و خو دې را درا خبره زمو نو خیرات څه په پا... په کار کوي دا پردي حقونه شوکو پردي حقونه ورکو نو بس الٰه سره د باران څه کمه نشتا بدوابه با باران نو غوړو قوتول به صحیح توبو مو واسو چې بخیر به قدري ضرورت بارانو کی هغه غږوګلیم نو غوړي په کټه نیولای کی پردي کوي هغه پردي پڑھیل څه کوي پرده په کټه نیولې طلعې نیولې لکې نیولې تر څه ځان غلې مو مولا مولا لوی څوکا هديفه غره غره نو موږ نو درس کوي بیان لاړو بیاغه تربل اساتذې لاړو هغه یو کال څوکا له شت زلزلې ازمو کې له زنګو په سن یاده مو د تو یاده مونږ نه دا کومه ما کوتم درس کوونې مختریان علوي مولا زنګو کو حضوران ګولې خو دې مولوي چې وی زنګو خو حضور وايي مد ارشد الله په حکومته کله ما مړي ځر طرف وټا کله وګورځي ا کله ولا وی یو خنداغه ورګاوه ولا مارشه ده چا پلا سو کړي وي ما ولي کې شر دي زمزله کې لان وي د apparatus حکم ځان فرانتوله ما ولي سمو خیال دی وړي اې کپريزي ا کذب د پښتند کنا دې کې قبر لندو کو دلته دې پریزي وړي اې امام سره واره ده پردای کیونه دې نو مالې چې غږونو کوي سرونه وی سر ویو ګډه پکې راپاسي له یوو وې نو وډم په پسما او پلامینه ني ولي ورکو مه وله واي موږ دې ته وګورې غل فرض غلاو ني وای اضا فردا خدمت سباب ته غاړه کی دا مثلا دا چې کم شېو ني نو کمځي کې قرآن وای د پیغمبر حدیث وای چې څه شي د چانو لوي په سر بری نو چې غل فرض غلاو دي وګواله ضروره څه چې کتاب باندې چاپد کوه لاس وکړي او اجماع رورا سی دا فشه دی پودکو دا چی کبر مرا پورتا تی کې به که بدی ویزان چې کله چکل <سؤال> دا غلقا غلاو او اسی گوالا ضرورتا تی دیا دیا گوالا تا ضرورتا تا زرورتا تا من دا نو اللہ رب لگتی ما اتا سطولو تبدی سیدو بیتو فیق را کی اختلو عالمانو صاحبانو سرطینے لی اختلو مساجدو مدارسو دا پارم فکر من شئ حرمینو دا پارم فکر من شئ اور اک تاری ماله غړیر نه معلوم خو تاسو کې اکثر مسلمانان تاریخ سره تعلق لري حرم حرمه نه باندې رمضان دو شانتی او شوک حجم تیر زو جدا په تاریخ 600 وکاله کې د جنید تر شی په کار کې چې په دې مونږه جوړو الله رب دې ست طرف ته شوکو توبو واشو چې الله حرمین شریفین ګلو کې کله غوږ زو خضر خفقې دم دیتا زمون بار بازار د دروغ نډک به کلا وی بس نه زمون د بچاو دا غا ذریعو جلع جمعتنو کی مضا معشومان را بل اگیا و قرآن دا صلی اللہ علیہ وسلم را مدی عذاب سرکات شوا دا صلی اللہ علیہ وسلم چشوا دا گوری زمون د بچاو ذریعو جلعا مسجد و مدرسہ کی معشومان قرآن ہوئی دی معشومان بان امیلی خلقو على دب المفرق که امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری ویمر رضی اللہ عنو بکل معشومانو لرا گئی زیږ دوا غواړم لگا نی امین دې کوئ ورومشومان لږه هغه دوا غواړی چې الله عمر تبخرو زکه معصوم تا معصوم زکوږي دې بالغ نه ده دغه ګناه مناطری نه ده ګنا دی لیکن نه پاکه ده په دې ټولو مدرسو کې کدي معصومیت نه باندې ټول امت پسې کی دعاګانې هغه خیر زمونږ اعمالو د وزن مونږ نه رورو سکی پدغه په صحیح تو په بل زمو استادو د خلاصي کلاره نشتا الله زمته له خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زمو والدين او استادان او تا مرو جون دو حاضرين تا واړه او دي د ناون اباف کې الله په پوره پوره دین رسلو توفيق راکنه الله راتمه وباه او بيماري راغلي د تمام عالم نه پور تکه الله زمو حرمين شريفين مساجد او تو دی دینی دنیاوی ادارې پخپل رحم او کرم کو لاو کې ملکنا دې ملک ناوونو اسلامي ملکونو نا خصوصا د حرمين شریفينو نا الله دا, دا وباء او مصیبت پخپل رحم او کرم درې کې الله دا حالات بدلو لستافلاص کې دی او چې حکم وک نه کن فیکول ته حکم فرماي دا وباء او مصیبت الہ العالمین درې الله حرمین شریفين د حج نه مخکې ازات کې او کوم مسلمانانو دا دا داخلي کړئ د ټول نو د حج دا بیت الله او اداکول کې الله قسمتو کې د غزمو مرکز دی الله الافات او مصیبتون نه او ساتي او ټول بلاد المسلمین نه ساتي یا رب کریم زمونږ ګناہوں ذوجن بر باران برد مونږ سره زمونږ د اعمال او د اخلاق او معاملې مکه د خفن رحم او د کرم معاملې او کې د هیر ضرورت با باران ته مروورې الله در خیر به قدرې ضرورت باران پهمونه وره سره بیماران دوورو سپلوو کېې الله شفا کامللهله ورکېې بیماران او د دوه در خاص کړی الله ې د هرر کسم وړو ل بیماروونه او س الله د چا بچی نتنې کامل الی ه بچی ووررکې او الله د چا بچوي د وال او د سرګ یخوالی جوړرکې الله د دشمنۍ طرف ګندي کې په دوست او محبت باې پ در کې خوشهنم زمون دي وختنون الله لا قبل وکتا له جنگونه لريک یا رب کریم زمون د ټوب ديني دنیوي حاجتونه تر سره کوي بعضي مسافر دې حالاتو د وجینو غریبانا بندي میکارشتانه د خوراک سره درک لګي دا, دا تبلیغي جماعتونه لاړ دي غریبانا د ژوند په خاطر لاړ دي اولت بنديوان دي ورپسې غریبای کی له کله روي له گئے دعا ورته وواړي چې په خیر عافیت باندې عالمین غانمین بچو راوړي الله زمون ديينه حقچې سمره حقي شوږي تخ پن رحم او کرمه کولا او کې داوا با مصیبت د ټمامي دنیا لا اله الا الله الريك الله موږ شرد عافيت معامل وکي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك